Numu huu ni mlango wa nne katika mfululizo wa milango iliyopo katika kitabu hiki Fadhlul Islam. Mlango huu wa 4 tukiutazama ni natija ya mlango uliotangulia wa tulio juzi siku ya jumatatu mlango wa ameupa anwani Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ameupa anwani ya aya ya 85 katika surati Ali Imran ameifanya aya hii ndiyo anwani ya maudhui ya mlango wa akasema babu kauli lahi taala mlango kuhusu kauli ya allah katika surati al-imran aya 85 wa man yabtagi ghayra al na yeyote yule atakayetafuta usiyokuwa uislamu dinan kuwa, dina. kuwa ndiyo dini yake na hapa tuelewe dini sio kwa maana ya jina. A a. Dini kwa maana pana, dini kwa maana ya mfumo wa maisha. Na yeyote yule atakayechagua mfumo wa maisha usio kuwa Uislamu, akachagua uwe ndio mfumo wake falai yuqbala minhu. Hautokubaliwa kwake mfumo huo haitokubaliwa kwake dini hiyo hautokubaliwa kwake utaratibu huo wa maisha aliochagua hii ndiyo anwani ya mlango huu wa kisha baada ya anwani hii kama kawaida yake ni kwamba anwani alafu anaisapoti kwa dalili sasa katika anwani hii ametaja hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha hadithi ya Abu Hurairah na hadithi ya mama Aisha hadithi mbili hizi ndiyo zinasapotiana na aya alioifanya kuwa ndiyo anwani ya mlango wa 4 Tuko pamoja Tufahamu kwanza tarjama ya maneno haya kisha twende kwenye ufafanuzi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anhu qala na imepokewa kutoka kwa sahaba abu huraira abdurrahman ibn sakhri Addausi, dawsi za Allah muendae amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama amesema mtume wa allah rehma na amani ziwe juu yake tajiu al a'malu yawm qiyamati yatakuja matendo siku ya kiyama Fatakulu yatasema afwan fataji uswala hapa ametaja kwanza matendo kwa ujumla kisha akaanza kutaja baadhi ya matendo yatakuja matendo siku ya kiyama kisha akaanza kuchanganua fataji ussalaa Ije swala itakuja swala fatakulu iseme ya rab ewe bwana wangu mlezi ana mimi ndie swala mimi ni swala Fayakulu aseme nani allah innaki ala khair hakika wewe upo katika khairi thumma taji'u sadaqa kisha sadaqa nayo itakuja Fatakulu iseme ya rab ewe bwana wangu mlezi ana sadaqa mimi ndiye sadaka. fayaqulu aseme allah innaki ala khair hakika wewe upo katika khairi thumma yaji'u siyam kisha ije sawum fayaqulu iseme ya rab na nae wangu. ana siyam mimi ndio sawm fayaqul aseme allah subhanahu wa ta'ala inaka ala khair hakika wewe upo katika khairi thumma taji'ul a'malu ala zalika kisha yaje matendo mengine ala zalika kwa utaratibu huo yani kila amali ninajitaja mimi ndiyo amali fulani mimi ndiyo fulani na Allah anambia innaki au innaka ala khair. Tuko pamoja. Fa innaka ala khair thumma yaji'ul islam. Baada ya matendo yote utakuja uislamu. Fa yaqulu useme ya Rab e mola wangu Anta salam wewe ndiye amani wa ana alislam na mimi ni uislamu fayaqulu tasema kuambia uislamu innaka ala khair hakika wewe upo katika khairi bika layoma akhudhu kupitia wewe siku ya leo bika kupitia wewe alyaum siku ya leo akhudhu ninachukua a khudhu ninaadhibu bika alyaum kupitia wewe siku ya leo a ninaadhibu yani nitaadhibu kupitia wewe wabika uti na kupitia wewe siku ya leo nitakuwa ni mwenye kutoa tutakuja kujua kutoa kutoa nini kuchukua kuchukua nini kisha aliposema maneno haya mtume za sallam akayasoma maneno ya Allah qala Allahu ta'ala fi kitabihi amesema Allah mtukufu katika kitabu chake wa mayabtaghi ghaira alislam dina na yeyote yule atakayetafuta usio kuwa uislamu iwe ndio dini yake falai yuqbala minhu haitokubaliwa kwake wa huwa fil akhirati min khasirin na yaya siku ya mwisho uko akhirat atakuwa ni miongoni mwa waliopata khasara, hasara rawahu abu wa fi sahih an aisha Allahu anha kutoka kwa mama aisha allah mu yaradhi anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ya kwamba mtume wa allah amesema man amila amalan Yeyote yule atakayetenda amali yoyote ile matendo yoyote yale laisa alaihi amruna yasiokuwa na amri yetu yasiokuwa na maelekezo yetu Fahuwa huwa raddun basi amali hiyo ni yenye kurejeshwa kwake manake haikubaliki haina malipo Pawahu Al Ahmad hii ni tarjama ya hizi nassu mbili hadithi ya Abu Huraira na hadithi ya mama Aisha ta'ala anha Sasa tunahitaji kuielewa au kuzielewa hizi nusus ambazo zimekuja chini ya hii anwani ya aya ya 85 katika surati Ali Imran Hadithi ya Abu Huraira. Allah radhi ya kwamba mtume wa Allah amesema tajiul a'malu yawm alqiyama yatakuja matendo siku ya kiyama Habari ya siku ya kiyama ikizungumzwa kwetu ni ghaibu si ndiyo kiyama ni ghaibu hatujui kaifia yake ispokuwa Allah ametusimlia katika Qur'an Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusimlia katika ahadi baadhi ya matukio ya siku ya kiyama. Ametueleza ashratu saa, alama na dalili za kiyama. Na baadhi ya matukio yatakayojiri siku ya kiyama lakini kaifia yake na namna yake hatujui. Ila tunaamini kiyama ipo. Ni msingi katika misingi ya imani ya Kiislamu wale imano bilba'th ba'da almaut kufufuliwa baada ya kufa kiyama <coughs> sasa yatakuja matendo matendo yanakuja aje si ni swali la msingi hili matendo ni jambo halishikiki halionekani si ndio lakini Mtume anasema haya matendo yatakuja siku ya kiyama. Hapa kama nilivyotangulia kusema ni katika mambo ya ghaibu imethibiti katika sunna kwamba haya matendo siku ya kiyama Allah Subhanahu wa taala atayabadilisha atayapa mwili atayapa kiwiliwili. Zingatia vizuri hapo haya matendo tunayoyatenda sasa hivi duniani tatajasadu, yatapewa kiwiliwili cha aina gani Allahu alam. ila tunaamini hivyo takupeni mfano mmoja unaotukurubisha kwenye uelewa nadhani mmepata kusikia katika yale aliyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na maisha ya kaburini. pindi mtu anapozikwa Akisha zikwa. akafukiwa jamaa zake wakaondoka sawa wa la yasmau qar'an 'alihim Anasikia vishindo wakati watu wakiondoka pale pale wanakuja malaika wawili fayuqidanihi wanamkalisha hii ni katika ulimwengu wa ghaibu ukitaka kuifanya akili ielewe ghaibu kama unavyoelewa yasiokuwa ghaibu utaichosha akili maneno utakujiuliza ile mwana ndani kwanza tumemweka tumemlaza anakaaje sasa wa madhalika ala Allahi, bia aziz. Kwa allah biaziz wa alla linashindikana abadan haishindikani bali mtume ametuambia alqabru imma rawlatun min riyadi aljanna au hufratu min hufarin nar kaburi Eida litakuwa ni uwanja katika viwanja vya pepo au ni shimo katika mashimo ya motoni. Tuache huko. Akishakuwa amejiwa na malaika wakamtahini. Na huu mtihani ni wa kila mmoja katika wanadamu ndani ya kaburi yake. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bilqawlis thabiti. Allah anamthibitisha na kumuwafikisha yule aliyeishi maisha yake kwa mfumo aliyoutaka Allah. Akimaliza kujibu maswali ya wale malaika wawili. Sawa sawa. Anafunguliwa inafunguliwa mlango mle ndani ya kaburi. Anaonyeshwa motoni. Huyu mwema. Kwanza anaonyeshwa motoni anaambiwa tazama mahala pako motoni Allah akakubadilishia kakupa mahala pako ni peponi huu unafungwa unafunguliwa mlango wa peponi huyu bwana kuwa ameamini kwamba amefaulu na amenusurika ame anaomba katika maombi yake ya rabbi aqimisaa e mola wangu hicho kiama mbona hakifiki. anatamani nini aende kwenye hali zake. Mahalu shahid baada ya matukio haya atamjia mtu kama ni mwema fayaatihi yaatihi hasanul wajhi hasanul manzar tayyibul rih au raiha. anamjia mtu mwenye sura nzuri mno kwa namna ya uzuri na unaoujua sawa amevaa mavazi mazuri mno ana harufu nzuri mno yani kiasi kwamba nafsi inatamani kwa nini nisikae na mtu huyu alafu atamuuliza huyu aliyeziko hapa man anta fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bilkhair wewe ni nani naona uso wako unakuja unaashiria khair wewe ni nani atasema yule mtu ana amaluka salihi na hapa ndiyo mahalu shahidi mimi ni yale matendo yako mema haya matendo yamebadilika amekuwa nani mtu turudi katika hadithi Tajiu aamalu yatakuja matendo yaumul qiyama yanakujaje li anna ha tatajasadu allah tayapa kiwiliwili hapo pamelika fatajiu as itakuja swala kwa hiyo katika shakili ambayo Allah atakuwa ametaka fatakulu iseme ile swala ya Rab, ewe mola wangu mlezi ana mimi ni swala inajitambulisha kwa Allah subhana wa ta'ala Allah atasema innaki ala khair wewe upo katika kheri. Wa hadha raddun latifum min Allah tabarak wa taala. Nimrejeshwe uliokuwa mzuri kutoka kwa Allah. Innaki ala khair. Usijali, upo katika kheri. Madamu wewe ni amali nzuri ya khairi. kisha akasema thumma taji'u sadaqa kisha itakuja swadaka. na hii sadaqa mtuma umetaja ina kombaini as sadaka ya wajibu ambayo ni nini zakat ahsantum itaingia pia sadaqatul fitri itaingia pia swadaka ya khiyari. yote inaingia katika tamko fataji ussadaqa zaka zakatul mali zakatul fitri zaka ambao ni khiyari ambao ni sadaqa itakuja Fatakulu iseme ya rabbi ana sadaqa ewe mola wangu mimi ndiye sadaqa ndugu zangu hadithi hii kabla hatujaimalizia inafungamana kama nilivyosema na darsa iliyotangulia Mafungamano yenyewe ni yapi Ni kwamba la kabulu qabulu la ibadi Haitoswihi kukubaliwa matendo ya mja yoyote wala Allah hatoridhia matendo ya mja yoyote isipokuwa kwa sharti ya kuswihi kwa Uislamu wa man yabtaghi ghaira alislamu dinan falan yuqbala minhu hapa falan yuqbala minhu kubaliwa ibada zake wala matendo yake yoyote madamu hakuishi katika uislamu na uislamu wenyewe sio ule uislamu wa kudai na hapa kuna tambihi muhimu sana usije ukakaa ukashangilia ukasema kumbe mi ni muislamu kwa hiyo alhamdulillah basi na ukawa pengine unawaona wamefeli wale wasiokuwa na jina majina ya Kiislamu maanake kuna Uislamu kama tulivyosoma huku nyuma nafikiri mnakumbuka darasa lililotangulia kwa hiyo kadhia sio kuitwa muislam basi ni sherehe la la la la, la. Uislamu uliokuwa sahihi na Uislamu sahihi tuliosoma katika darsa iliyopita si ndiyo e. Na ndiyo maana Mtume صلى الله عليه وسلم amejalia katika hadith tuliyosoma huko nyuma amejalia kusihi kwa matendo yote kunategemea Uislamu. Na ndiyo maana hadithi hii sasa ilipokuja swala fatajiu uswala imekuja swala ikijinadi mbele ya Allah kwamba hii swala iwe ndiyo tegemeo la huyu mtu kufauru kwake fataji uswala pale inapokuja swala na kusema ya rabbi mimi ndio swala kana kwamba inasema kupitia mimi huyu mje amefaulwa aliswali tuko pamoja Allah jalla waala, hakujalia swala tu iwe ndio kigezo cha kukubalika mbele yake la kadhalika saumu peke yake hapana sadaqa peke yake hapana na matendo mengine yote kama tutakavuja kuona yote yatakuja haya yote yanarejea katika msingi mkuu ambao ni sihatul islam kusihi kwa uislamu wa mtu kwa hiyo kigezo si swala hii swala imekwenda sambamba au imetokana na ule uislamu uliokuwa sahihi Tulio usoma katika darasa la Kwa hiyo matendo yote haya yaliyotajwa katika hadithi min a'mal alislam ni katika matendo ya Uislamu. Swala, swadaka, na nini? Sawm na nini? Haya matendo yote ni katika matendo ya Uislamu. Huu Uislamu ambao umebeba matendo haya uko sahihi. Sawa. Hapa unaweza ukaona mafungamano sasa ya darsa iliyopita na darsa yetu ya leo. Huu Uislamu ukiwa sahihi ndio unabeba matendo haya. Na matendo haya ili yawe ni sababu ya mtu kufaulu Uislamu uwe uko sahihi. Na makusudio ya Uislamu inakusudiwa ule Uislamu kwa maana ya kisheria. Sio ile maana ya kilugha al-istislam kujisalimisha la sio kujisalimisha tu al-istislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitaa walkhulusu minash shirki wa ahlihi au albara'atu minash shirki wa ahlihi kwa maana ya kisheria kujisalimisha kikamilifu kwa Allah bitaa kwa kumti Kwa kumpekesha alafu kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha. ukamfanya ndio wa pekee katika kustahiki kuwabudiwa alafu ukawa ni mnyenyekevu na nimtiifu kwa kutii amrisho yake na sheria zake kisha ukajiweka mbali na ushirikina na washirikina Tayib Itakuja swala Allah aseme innaka ala khair kisha yaje sadaqa Allah aseme innaka ala khair kisha ije swaum Allah seme innaka ala khair thumma taji'ul a'malu kisha yatakuja matendo Hija haikutajwa hapa Jihad fi sabili Allah haikutajwa hapa Talabu ilmi shar'i haikutajwa hapa Matendo yote unayojua ya khair itakuja moja baada ya nyingine moja baada ya nyingine mnajua pia kama talabu alilmi ni matendo sio na kwamba ni ibada na inataka ikhlas masharti yale yale ya kukubalika matendo al ikhlasu wal -mutabaha. kwa hiyo mnapokaa hapa katika vikao vya kutafuta ilmu lazima imhudhurie mtu kwamba niko ndani ya nini ya ibada na kama niko ndani ya ibada ibada ili ikubaliwe mwenye ibada yake ameweka masharti je masharti haya kwangu yamekamilika al ikhlasu tuko pamoja yatakuja matendo yote hayo Fayakulu allah jalla wa ala tasema innaki ala khair, au ala khair kila amali inayokuja inajitambulisha Allah atasema upo katika kheri kisha Mtuma akasema thumma yajiul islam kisha utakuja uislamu sawa uislamu tumesema kwa ile maana ya al-inqiyadu utiifu na unyenyekevu al wa ndani tulisoma juzi katika darsa kwamba uislamu aanzie ndani ya moyo kisha matendo ya dhahiri ya uthibitishe alafu sasa taamuli yako baina yako na watu itafsiri uislamu wako kwa hiyo utakuja uislamu alafu useme nao ya Rabbi antas Salam ewe Allah hakika wewe Ndiwe As-Salam katika majina ya Allah na sifa za Allah As-Salam Si ndiyo wewe ndiye amani wa al-Islam na mimi ni Uislamu mushtaqqatum min ismi Allah Jalla wa Ala As-Salam jina As-Salam au jina al-Islam amani limetokana na jina la Allah Jalla wa Ala Asalam aliyemiliki amani mwenye kumiliki amani Fayakul Allah tasema kuiambia kuambia Uislamu innaka ala khair wewe leo hii upo katika khairi bika akhudhu kupitia wewe siku ya leo akhudhu maana yake waadhibu man waadhibu. na kipande hiki ndio kinafasiri sasa anwani ya darasa yetu ya leo bika akhudhu kupitia wewe siku ya leo nitaadhibu wale nitakao waadhibu. kwa maana wale ambao hawakuwa na uislamu narudia sikusudi wale ambao hawakuwa na majina ya Kiislamua Anaweza mtu kuwa na jina la Kiislamu lakini wewe Uislamu mwenyewe hana. Tuelewe vizuri. Anaweza mtu kuwa na jina lakislam, la Kiislamu na swala anazo, na sadaqa nayo, na hija anayo, na soma anayo, anayo lakini kachanganya mambo yameharibu kila kitu. Mfano mambo gani nani aniambie? Shirki waliauzu billah. Ukiingiza shirki umebatilisha kila kitu wa laqad uhiya ilayka wa ila min qablik la in asharakta layahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah nasema hakika umepewa wahai wewe Muhammad wa ila alladhina min qablik na wahai huwa wamepewa mitume kabla yako upi la in asharakta endapo utamshirikisha Allah la yahbatanna 'amaluka zitaporomoka na kubatilika amali zako zote wala takunanna minal khasirin na uhakika utakuwa katika watu walio bali balillaha fa'bud wa kun minash bali Allah peke yake fa'bud awe ndiyo muabudiwa awe ndiyo mkusudiwa wa kun na kuwa katika jumla ya watu wenye kumshukuru Allah jalla waala. kwa hiyo Bika ahudhu, kupitia wewe siku ya leo akhudhu ay wa'adhibu man u'adhibu Nitamuadhibu nitakao muadhibu nita leo kwa kigezo cha nini cha Uislamu Wa man yabtaghi ghaira alislamu dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Kisha kasema, waika na kupitia wewe usamihu man usamihu nitamsamehe nitakaye msamehe na kumlipa malipo mazuri kwa hiyo kigezo ni nini hapo uislamu mabwana kigezo cha malipo mbele ya allah ni uislamu sio uislamu jina uislamu uliokuwa sahihi ambao tuli usoma katika darsa iliyopita ni muhimu sana mfanye muraja. Risala hii nilieleza tangu mwanzo kwamba ni risala muhimu sana, ni ndogo hajimi yake, lakini wallahi kama ataizingatia mtu atapata kupambaukiwa na kuelewa kumbe huu ndiyo Uislamu. Sawa. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuyasema maneno hayo akasoma qawli ya allahi jalla wa ala wa man yabtaghi ghaira alislamu diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al, dinan, mayisha, al -akhirati khasirin na yote atakaye tafuta ghaira alislamu usiokuwa uislamu diinan ikawa ndio mfumo wako wa maisha falan yuqbala minhu hautokubaliwa mfumo huo wako wa huwa fil akhirati min al khasirin na yeye huko akhirat atakuwa katika jumla ya wale waliopata hasara makusudio ya dini ghairal islami dina usiokuwa uislamu kuwa ndiyo dini hapa Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia naomba hapa mniskilize tuelewane vizuri Wakati mwingine unaweza ukawa kwa uelewa usiokuwa sahihi ukiulizwa. Yaani unapozungumzia pengine mtu anamwambia maneno haya kwamba usiokuwa Uislamu atakayepita au akachagua mfumo wa maisha usiokuwa Uislamu hautokubaliwa. Sawa? Na akhirat atakuwa miongoni mwa waliopata pata hasara. Akakuchallenge mtu akakwambia kwa hiyo unataka kutuambia hata mitume wa Mwenyezi Mungu atakuwa wempata hasara kama kina Ibrahimu Musa Isa eh kidhahiri huko uislamu hawa Ndivyo sivyo na mnijibu nabii Musa alikuwa muislamu sio myahudi sio myahudi a ah, dini tunasema Uislamu na Bi Musa alikuwa Yahudi au alikuwa Muislamu Sio Yahudi <laughs> eh? Yesu Isa ibn Mariam. Sio masihi sio mkristu <laughs> <laughs> ajua Unajua mambo ni muhimu kuyajua vizuri. Eh? Allah Jalla Wala wa anafusema inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Hakika dini inayotambulika na kukubalika kwa Allah ni Uislamu. Ndio ikafuatwa wa mayab taghayra al-islamu dina fala yuqbal minhu mpaka mwisho wa aya. Uyahudi sio dini. Kitabu alichokuja nacho Nabii Musa alayhi salatu salamu, katumwa kwa Bani israeli ambao ni watu gani? Ni mayahudi, si Akaja na kitabu kama muongozo, kitabu gani? Taurati. Sawa, ndio muongozo aliyopewa kuja kwa hawa watu ambao katumwa nao, katumwa kwao, si ndio? Nabii Isa kapewa Injili, katumwa kwa Bani Israili. Si Huu muongozo aliyokuja nao Musa, Isa si mwongozo unatoka kwa Allah. Ndani yake umebeba ujumbe gani? Umebeba? <laughs> umebeba nini? Ujumbe wa tauhidi. Kwa hiyo Uislamu. Sikilizeni ndugu zangu. Tunaposema mitume wote wote walikuwa waislamu. Mitume wote dini yao moja kwa maana ya aqida. Aqida yao ni moja, Ipi ifradu ifradullah ta'ala bila ibada. Kumpwekesha Allah kwa kuabudiwa. Na ndiyo maana mitume wote kama anavyotunukulia Allah katika Qur'an ujumbe waliokuja nao kwa, kwa wanadamu waliwambia ubudullaha ma la min ilahin ghayruhu muabuduni allah mmoja nyinyi hamna muabudiwa kinyume na huyo mmoja hapa ndiyo udugu wao kwamba mitume wote ni ndugu mitume wote ni waislamu kwa maana akida yao ni moja lakini sheria zao ni tofauti sheria za nabii Musa sio sheria za nabii Isa Sio sheria za nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheria zilitofautiana lakini msingi wa daawa yao msingi wa ujumbe wao ni mmoja kulingania swala la kumpwekesha Allah na kuto kumshirikisha na yote na chochote katika kustahiki kuabudiwa kwa hiyo tukirudi katika aya hii sasa wa mayabtaghi ghaira alislam deena wanaingia hao mitume hawaingii bila shaka wanaingia hicho walichokuja kufundisha Ndiyo hicho hicho alichokuja kufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shar'a lakum min ad ma wasa bihi nuhan aha nani anahifadhi aya hii walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa wa Musa wa Isa an dina wa la fihi kabura 'ala la Allah tabaraka wa ta'ala anatwambia kupitia mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba ametupa sheria katika dini zile zile ambazo amewausia manabii hawa aliowataja katika aya mwisho akasema an aqimu dina wala la fihi si dini msifarikiane ni katika swala la aqida la kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha na chochote Kwa hiyo huo Uislamu na hiyo dini Inakusudua vile vile dini ambayo Allah jalla waala amewatumanayo amewatuma nayo mitume wote kisha baadaye akahitimisha utume kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiyo ndiyo dini ambayo Allah jalla waala ala hatotazama dini nyingine kwa maana tauhid. Na huo ndiyo Uislamu uliokuwa safi. Kama mkirudi katika darasa iliyotangulia kwanza kuusalimisha moyo wako kwa Allah jalla waala pili matendo yako ya tafsiri kile ulichokiamini ndani ya moyo wako, alafu vile vile taamuli yako baina yako na watu wengine. Kwa hiyo wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan minhu pia inatupa tafsiri kwamba la yasihhu 'amalu insani illa bi sihhati islami Hausihi, matendo ya mwanadamu ila uislamu wake ukiwa sahihi ndio matendo yanakuwa sahihi kwa kuwa uislamu ndiyo umetawalia matendo mengine yote Kadhalika katika hadithi mutawatir nini hadithi mutawatir ya mama Aisha man'amila 'amalan Laisa alaihi amruna fahuwa raddun hadithi hii inarejea katika matendo yote kwamba matendo yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala yanarudi katika sheria yake kwa hiyo man'amila 'amalan Laisa 'alayhi amruna mwenye kufanya amali yoyote isiyokuwa na amri yetu kwa maana nje ya utaratibu alioweka Allah subhanahu wa ta'ala. matendo ya mtu hayajafungamana na sheria ya Allah na sheria ya Mtume swalla wa huwa marududun. Amali hiyo anarejeshewa mwenyewe. Kwa hiyo dini ya mtu matendo ya mtu lazima yawe binaan ala ma amr Allahu bihi kwa msingi wa yale aliyoyaamrisha Allah na kuyaeleza na akayafanya kuwa ni sheria sawa sawa katika misingi ya imani au misingi ya Uislamu nikisema misingi ya imani nimaanisha aqida aqida yako iwe ni ile aliyoifundisha Mtume SAW na matendo yako nayo yawe ni yale aliyo yaliyo katika maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hadithi hii inatupa baadhi ya mambo yasikilize kwa muhimu na ikiwezekana nukuu Hadithi hii ambao tumeisoma katika darsa yetu ya leo inatupa mambo ya msingi kama manne hivi Jambo la kwanza kamaluddin kwamba dini yetu hii tukufu ya Uislamu ni dini ambayo imekamilika. Sawa. Tunalipata wapi hilo katika aya? Wa mayabtaghi ghaira al-islamu dinan falyuqbal minhu. Uislamu ndiyo dini pekee ambayo imekamilika. Kama ndivyo haijuzu na haikubaliki kwa yeyote, katika watu kuweka utaratibu mwingine ambao uko nje ya utaratibu wa dini narudia kwa umuhimu dini imekamilika kama imekamilika na we ni muislamu na unaamini dini imekamilika haitakiwi na hairuhusiwi na haijuzu kwa yoyote yule awae Kuweka utaratibu na mfumo wa maisha nje ya mfumo wa, wa, wa, wa maisha wanini? wa nini wa Uislamu Sijue kama limeeleweka vizuri hii Hivyo basi utaratibu wote na mfumo wote wa, wa maisha ambao uko nje ya mfumo huu huo ni upagani Sasa hapa ni pahala pa kujipima o, unaishi kwenye upagani unaishi kwenye uislamu au unachukua kidogo kuna huko kidogo una miksi lakini sasa hii dini mseto nayo je allah anaikubali hapa panahitaji mtu kujitafakari Unaweza ukasema sasa unajua kuna mengine hatuwezi kuya nani ayo ambao huyawezi allah anajua kwamba huyawezi lakini yale unayoyaweza alafu wewe mwenyewe kwa hiari yako kaamua kuyatengeneza ukayavuruga mambo ukachanganya changanya hapa jua unalo la kujibu. Una swali la kuulizwa na uandae majawabu. Lakini dini hii ambayo tunasema imekamilika sikiliza pointi nyingine. Hakuna katika mafundisho ya dini yetu tukufu ya Uislamu jambo ambalo limepitwa na wakati kwa hiyo dini hii haihitaji ku kwamba unajua hili lilikuwa la wakati ule kwa sasa hivi hili haliendani na ustarabu wa watu haliendani na zama hizi za sayansi na teknolojia hizi sheria zilikuwa za wakati ule ambao bado watu wanapanda ngamia e, watu hawajavumbua ndege Watu sasa hivi wamesoma, wanaishi kisayansi, ukiwa na mawazo hayo ni mawazo ya kipagani. Sawa. Dini imekamilika na kwa hiyo dini hii tukufu ya Uislamu swalihun fikuli zamani zamanin wa makan. Ni dini ambayo ina katika zama zote pahala popote. Hapa duniani Yani hakuna pahala tunaweza tukasema fardhan kwamba kwa mazingira kama haya Uislamu haufiti hapa kwa hiyo achana na Uislamu hamna Wewe tu amue mwenyewe kuacha Uislamu wako uvue yani ujivue kama nyoka anavyojivua kwenye gamba lake hivi ukaamua ujiweke katika mfumo mwingine lakini Uislamu swalihun fi kulli zamanin wa makana imeeleweka vizuri hiyo Pointi ya pili ambayo tunaipata katika darasa letu ya leo anna hadha dina bakin wa zahirin ila qiyam saa Dini hii ni yenye kubakia na ni yenye kudhihiri mpaka kiama kitasimama na matukio yanatupa ushahidi tosha mfano kwenye zama zetu hizi zinazoendana na umri wetu kwa kule kutofautiana na kiumri wako wazee hapa yako mataifa tumeyasikia kwenye vyombo vya habari kwa kuona kwa kusikiliza ambayo yalipigwa vita mpaka ukasema sasa neno uislamu kwenye taifa hili litakuwa haipo kabisa ndivyo sivyo ulisha auwezi kuisha sidnielewana kwa hiyo dini hii itakuwa ni yenye kubakia na itadhihiri mpaka kiama kitasimama hii ni ahadi ya allah Kwa usipate tabu. ingawa kuna wakati fulani katika jamii fulani katika mazingira fulani inawezekana watu wakatenzwa nguvu mpaka wale watu wa haki wakawa hawawezi kuidhihirisha haki. Lakini hicho kipindi kinapita, kinakuja kipindi kingine, kinaandamia kizazi kingine wanakuja kuisimamisha haki. Ila antakuma saa. Paka kiama kitasimama. Kwa hiyo hatusemi Uislamu unakwisha wanaokuisha ni waislamu lakini Uislamu hauwezi kuisha. Nukta tatu katika hadithi hii. Kwa aya hii haifai niliwahi kusema na narudia kwa umuhimu ni makosa makubwa kwa mtu Muislamu anayejitambua kuthibitisha kama anaamini kutoka ndani ya moyo hayo anayoyasema ni maneno ya kuritadi hayo hiyo ni rida ametoka katika Uislamu kama mtu atasema na hicho anachokisema kwenye mdomo wake kinatoka moyoni kwamba dini zote ni sawa akasema hivyo na ikawa anaita hivyo hii ni rida kutoka katika Uislamu Kwa nini Allah nasema wa mayabtaghi ghaira alislamu ghaira alislam dini na falayuqbala minhu wa huwa fi alakhirati min alkhasirin Unaanzaje kusema kwamba dini zote sawa Hii ni haki na hii ni haki Haki zinakuwa mbili Abadan haziwezi kuwa haki mbili Nukta nyingine ambayo ni hatari sana tunaipata katika somo letu la leo ni kwamba haitakikani kwa yeyote Muislam akadai either kwa kusema au kwa kuitakidi kwamba huu Uislamu ni wa kitabuni ni kwenye Qur'ani na Sunna yani tukaifanya Qur'ani ni kitabu cha kusoma tupatie tu thawabu ila maelekezo yake miongozo yake sheria zake si muhimu sana kuzitubikisha katika maisha yetu sidhani kama sijui kama nimeeleka vizuri kwenye ibara yani hii yani ukaamini kwamba hii Qur'ani ikiwe ni kitabu ambacho tunasoma kimeletwa tu tusome tupate thawabu za kusoma kila herufi moja inaandikiwa thawabu kumi, mpaka mia saba eh, kinasomwa kwenye swala kinasomwa sijui wapi bas lakini yale aliyomo kama sheria nje ya kusoma kuyaishi. kwamba si muhimu sana si lazima sana Aya ni maneno hatari kitabu hiki kimeletwa Allah ameiteremsha Quran tuisome tuizingatie tuyaishi yaliomo ndani ya Quran na hii Ndiyo gepu kubwa sana tulionao leo hii katika maisha yetu haya ndiyo mapungufu Qurani alhamdulillah inasomwa sana inahifadhiwa sana Maraki ziko nyingi za kuhifadhisha Qurani lakini je tumeyaishi mafundisho yake na hili ndiyo lengo kuu la mwisho dini ya Allah imekamilika haina mapungufu kwa namna yoyote ile kwa mantiki hiyo sasa Yajibu akhdhu bihi kullihi ni wajibu kwa muislam kuichukua kwa ujumla wake dini ya Allah imekamilika haina mapungufu kwa mantiki hiyo ni wajibu kwa muislam kuichukua kwa ukamilifu wake walistighnaa bihi amma siwahu, Na naimtoshe muislamu uislamu kuliko vitu vingine vyovyote vitu vingine kama nini vitu vingine kama vifuatavyo usiwe na dini hakuna dini nyingine inaweza kuwa sawa na uislamu au bora kuliko uislamu hiyo moja au usiwe na madhehebu nyingine nje ya uislamu mbili au usiwe na fikra nyingine ambayo Ina inaouchallenge uislamu au iko nje ya uislamu Tatu. lakini katika kujinasibu Mwislamu anatakiwa ajinasibu na uislamu kusiwe na kitu kingine ambacho we unaona fakhari kujinasibisha nacho mfano nasabu Yaani ukaipambania na kuikweza na kuitukuza na kuipembejea nasabu yako kuliko hata unavyopembejea Uislamu na kuzungumza ukajifakhari. ni ujahili. Moja. Mbili au nchi. Yaani wewe ukawa una unaiadhimisha nchi yako kuliko hata Uislamu. ni ujahili lakini tatu jinsia jins rangi kabila pahala yote haya mtu mwenye kujinasibisha nayo wanasema fa innahu mu'tazim bi'aza'il jahiliya huyu anajifakhirisha na zile fakhri za jahiliya kwenye mataifa ambayo ni ya yamechukua mfumo ule wa demokrasia na nyinyi mnaelewa maana ya demokrasia ni kwamba watu wanafundishwa uzalendo si Kiasi kwamba mtu yuko tayari kupiga chini na kukanyaga akida yake kwa sababu ya kulinda uzalendo. ni kitu cha hatari sana ndugu zangu na haimaanishi kwamba Uislamu haujatufundisha mifumo ya kuheshimu watawala, kulinda amani, umoja, mshikamano, upendo kwa sababu yote haya tunayo katika dini yetu. Mtume صلى الله عليه وسلم alipoasisi dola ya Kiislamu Madina, watu wa Madina wote walikuwa ni waislamu. Lakini alikuwa anaishi nao kwa amani aliweka misingi ya kulinda amani bali Qur'ani imetueleza misingi ya kulinda amani Qur'ani imetueleza namna gani tuishi na watu ambao hawako kwenye imani yetu La yanhaqumullah analladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabruhum wa tuqsit ilayhim inallaha yuhibbul muqsitin Ayat ziko nyingi katika Qur'ani أحاديث ذيكو nyingi za mtume sallallahu alayhi wasallam